تعدیت او د لزوم یا قاعده ده چکم یو باب مجرد کلازمی او هغه باندې تادیه حمزه د دا تادیه داخله شي یعنی حمزه د باب افعال پسې شي داخله دا شي د تادی و سره د قوام چې کله حمزه د باب افعال د پار د لزوم څخه راځي راځي د حمزه د باب افعال د تادیه پسې شي داخلشی نو دابا بیا متعدی گرزی مفول واحد تا دابا بیا متعدی گرزی مفول واحد تا دا یو قائده دا لکا کاروما سا دے مجرد لازمی دے گا نا نوچی بابی پال تلار اکراما سا شی شو اکراما شو نو اوس اکرام تو ہو یا اکرام تو زی دن یو مفول تا شو متعدی شو دې ما قاعده چې کله یو باب په مجارادو کې متعدی مفعولي واحد تا مفعولي واحد تا او د واو دي چې کمندونو چاته بابي افعال توودي نقل شباب فال تا یعنی حمزه د تعديد باب افال بيسي شي ساحل شي دې بیا متعدي کې مفعول له نه دا دوه ما قاعده شو دې بیا متعدی کی چاته مفعول نه تا لکه چه متعدی مفعول واحد تا لک عرفت زائدا عرفت زیدن نا عریفتو چی کم دنو سشیده متعدی دی مفولی واحد تا از دوارو بابی افعال تا نو اعرفتو زیدن عمرن او می خودوز خوپی جنگلو می اکڑا تارو می اکڑا زید تا دی چا آم دابیا متعدی شو چاہتا دو درے درے ما قایده چکل چی کم یو باب په مجردو کې ها متعدی چاته دوه مفورنتا چاته دوه مفورنتا او د وړول شي فال فالتا یعنی داخله جی په د باندې حمزه ده تعدی دا به شي داخله شي دو متعدی کی مفاعیل ثلاثه او تا دو متعدی کی مفاعیل ثلاثه او تا دا چې کوم مفول دا چې کمم فعل متعددي کې د مفولنو ته دا, دا به خپل کورې سوو کس قسمه قسم یو افال قلوب او بل یعنی یو دا چېغم محکغ د مفولنو په خارجې یو یعنی مبت خبرو او دو ما او چې مبت خبر نو صحیح ده که نه اوس زمون خبره خو په چا کې ده افال قوب و کېده پیل متادیو په د کې چې هغه دوه مفولن تسو لکر ایتو کې رؤیت علمي چېو رؤیت د څه علمي رؤیت بصرينا او عالم توچو دا متادیو چاته دوه مفولن تا اوس دی والو بابه فعال تا صحیح شو غا نه دا به چې کنر متادیقي کې چاته اراشو څه شي ارا ارا دا مفول متادیقي کې چاته مفائل سلا صوت عالم قوم طاديكي مفائل اعلم شو اعلمت زيدا عمرا فازلا اوم اوم خود ستا فضيله د عمر کنه د عمر فازل وله امي وتصفو دا درو پولو ته سيكيگي طاديكي پدې دره ما کده بو شو اوس راشه بالا ما سلامورا چکلا مجرد ری مقصالو رو مقایده بای چکلا علم تو متعددگی دو مفولینو تا مجرد متعددگی دو چاہتا نسانی و سالس کل مبتداول خبرو کن کل مبتدا اول و سانی مب... مفولین کل مبتداول خبرو اوس چکو گر زندہ سشے علم تو سیسوا بابیسی تلار افالتا اس پسانی او ثالث دا دا چې ویل ک کلم مبتداول خبر اول و سانی سانی و دا ودا چې ویل خبر کوم احکامات چې مخکې تیر شو د مفعولینو فاقبد ثانیو دچای ثالثی عقد ابتداء او د دا خبر دارنګ چې کمندو د جواز دی لغاو د وجوب د تعلیق جواز د وجوب د تعلیق دارنګه چې کمندنه د ادمي جواز د حزب د مفحوق لینو بغیر د قرینینه صحیح او سره د قرینینه یا حزب د احلی یا حزب دو توړو دا کومه کې ډیر شو غره د داوګ جاري کیږي په چاو چابانی اسانيو په 40 باندې باندې په نظام خیر دوا وره علم چې په مان نه چاو نو متعدیو مپولی واحد تک اسنینو تا واحد تا اوش چی دیو آوری چاہتا بابی تا دیو متعدی کی کی چاہتا مپولینو تا صحیح دیکھا نا پر یچی کلبہ سریو رویچ سو سو یو تا متعدی دو اوش چی وارو لیشو بابی تا نمپولینو تا چاہتا دو مپولینو تا چاہتا دو ګوم په تا صحیح شو کرا خو بل خبره سره ومره مش پګمه قاعده او سلام یاده کا هغه د دې رؤيتي علم عرفاني او د دې رؤيتي باصري د دې حکم د ابال قلوب نه دي د دې حکم په شان د اعتیتو او د کثیتو د کثاو دی دي د دې خبره په بولونو چې هكذا المبتدى والخبر؟ ني دا غير بخارج كم ازداق يو؟ ني فشوه اذا ما امخي مثالوه اعلمت زيدا عمران اعرفت زيدا عمران امي خودو زيد تسوكو عمر و زيدون نيو شه نيدي یا اعلمت زيدا نحوان امي خودو لزيد ستشه نحوان علمت زيدن عرفت بمارشي همي خو دو ورته ده نحوي کتاب انا هزه کتاب اسدلت علمت زيدن زيد النحو نشویل د جدا جدا دي د پښند اعطيت زيدن درهمان دي اي ک حمل کوي کېدلې نشي نو د دغري صاني اول او د صاني حکم شیل مي عرفاني دي او ايتي بسري دي د دې مافولینو حکم او پښاند مافولینو دو اعطیتو دو کسو توی بس بو خبرو سره یاد اگر اغا دا چه کم مفایلون متعدی دل مفایلی سلاسو تا نو اغا یوازی اراع او علیمان نری راع او علیمان نری چه وارو بشی بابی افعال تا نور هم نی لکن نبا اعنبا اخبر حدس احدس دوم چې کوم ورچاتو مو تا ديږي وفایری سلاث صد تا وفایری تا تا خبرو په شیرونو کې اوس کا ترجمه ته ګورم بس کله کم یادین او قیاد کړه دا یادې کارې یادې فلکاره زما رب د لډیر خې لکای کې لګ فائدہ شته د دې کې اګدوت کې دوه سره ګان خپانه شيوا الى اذا الرى وعلم عد واذا او مفولونو تا اراء او عالمات دی متعدی کرده خوشی کالا او گردی اراء او عالمات جی تا دید بامزد بابی بار کسی شی وما تو مطلقا لسان و سالس مطلقا لسان و سالس ایزن او آغا حکونا جی صحبیس شیود پایراد او مفولی نو دا عالم تو پا حالی کوندو دی کې چې دا حکم پی مطلق شویو په د پاره د ثاني او د ثالث عمدہ کرانګي هغه ثابت کړی شوی دی عمدہ کرانګي څه کړی شوی دی وا ان تع دایا لواحد بلا حمز الفلسطینی به توسلا او کچرته بغیر د حمزې نه دا متعدی کېدل مفولی واحد تعلق علم عرفانی او رؤیتي بصری نو الفلسطینی به توسلا بیا د دو نو ته توسل کیږي سر د چانا به سر د حمزې د تعدی نه سر د چانا ریبون شوی واسانی منهما كسان اسنه كصاف وبه في كل حكم ذو التصا لا خبره واساني منهما او ذم مفعول د علم عرفاني او ذم مفعول درويتي بصري په شان ذم مفعول د كساو د اعتيته ده په شان ذم مفعول جاری فهو به في دا مفولی سانی دو علم عرفانی و درویتی بسری بی ہی پسی مفولی سانی دو کسیتو دا تیتو گی پاہر حکم کی خواوند برا برای دے خواوند شاہ دے یعنی اغیر سر حکم کسی دی وکا ارصا بی قنبا خا اخبرا حدس انبا اکذا او پشاند مخینی آرانل کی دیو سنی آران او سنه ارا حکم یاوو روئیتی بسریوالا دیغو متعجی کی دا مفولینو تا اپا خوانه ارا چه متعجی کی دا مفائلی تا دا اگه پشانتی اصابق سه که دا که دا کوئی اگه پخوانی ارا پشانتی نه هم نه اخبره هم نه حدسه هم نه انبعه هم نه دا کشانتی خبره هم نه پوانو شجوڑی دا ٹول چی دی دا متعجی کی مفائل او ہے وہ کہ خدا دی چدری والا درو درو مپولنتا دا دژینبھا اخبارات وا حدث عن با اسو صلور خبر اسو شو انزو پنزا دا کومخینی ارعو علامہ پو دنیا دا و مپائیلون دا سی دی چدام متادیکی کی مفاہیلی 300 اس بم دا و پےلون دا سی دی چدام متادیکی کی چاتا مفاہیلی 3000 Thank you.